Богдан Лепкий Орли Історичне оповідання з років 1734-1750 Видавництво «Наукова думка» Київ, 1997 рік Читає Галина Догозвяга Була неділля і сотник тригуб збирався до церкви. Не хотів кликати чури, сам підперізувався квітистим золотканним поясом. Пояс був довгий, довжезний, і підперізатися ним нелегко було. Тригуб почепив один кінець на клямку, другий притулив до боку, а тоді крутився на одній нозі так довго, поки пояса не навинув на себе, як нитку на веретено. «Веретено!» – промовив і усміхнувся. «Гарне мені веретено, ще трохи і стану такий, як бочка. Задовго в хаті сиджу, пора б у похід». Він задумався, «Та які там тепер походи?» і сплюнув. «З Ліонтєвим у Крим або з Мініхом в Перекоп Бахчисара брати, хіба це походи? Ідеш, бо женуть тебе, як волана заріз, але яка нам користь із таких походів? Яка користь, питаюся вас, панове товариство?» спохопився, що він не в сотенному сході, а в себе в хаті, і лише рукою махною. Хай, їм хрін, такі часи, щоб вони нікому й не снились. Відчинив вікно. Ранком повіяло по хаті духом степів і волі. І думки тригубові побігли туди, звідки той дух віяв. Мандрували шляхами молодощів, немов полями у квіті. Пригадував собі нічліги в таборах, горою зорі, а долом огни козацькі. Степ шумить, вітер його зачупить термосить, пісню мені співай. І степ співає пісню предковічну, радісно-сумовиту, таку, як наше життя. Наше життя, колись воно було наше, зітхав тригуб, хоч важке та криваве, а проте наше. Не те, що тепер, тепер нас так приструнили, що сам не знаєш, що воно таке, життя чи мука. В церкві ще не дзвонили. Сотник Тригуб сьогодні дуже рано збудився. Не міг спати, погані сни снилися. Щось таке гедке вважалося, мов у гаряці, мале, каправе, кривоноге, сап'ячою борідкою, як чорт. Не чорт це, бурмотів Сотник, а Мініхів молодший браток, той, що в стародубі людям нашим спокою не дає. Він це, він, бо другого такого диявольського випортка на всьому світі нема. І таке нам Москва присилає. Не біюсь, нічого путнього не прийшле. На те вона Москва. Ех, коли б б так орлик. І думки тригуби губи давніми козацькими шляхами побігли. Згадав кривавий бій під Полтавою. І ще страшнішу переправу біля Переволочній. Згадав жахливий похід крізь сонцем спалені степи до Бендер. І Бендери, і Варницю. І смерть великого гетьмана Мазепи, і вибір Пилипа Орлика. Один спомин по другім насувався, ясні з темними чергувалися, як образи. Гетьман, Пилип Орлик, де він тепер? Чи забув нас? Чому не дає про себе знати? Чому не йде? А, Боже ти мій, коли б ти так явився, всі, що пам'ятають колишні часи, пішли б за ним усі, а так старші повимирають, а молодь, що не затямила волі і не знає, який у ній смак, привикне до ярма і сходобіє. І подумати страшно. І зажурився три губ, та недовго тривала його жура. З роду він був більше до радощів схильний, аніж до смутку Щось пригадав собі і роз'яснилося його око Кажуть, що орлик гарного сина має Григора, у батька свого вдався Така голова мудра, як і старий Хай їх обох Господь у своїй опіці тримає Не орлики це, а орли наші Високо вони над Україною літають і всі наші кривди бачать Усе, що тут творять хижацькі шуліки московські Погадавши це, очі вгору підняв Бо цим справді два вірли в хмарах побачив Високо, так високо, що ні шуму їх крил Ні голосу їх не чути Далеко кудись ті вірли від нашої землі відлетіли А тут лише сама дрібна і полохлива птиця позалишалася Нещувся старий сотник тригуб, як двері від сінеї відчинилися, і в світлицю вбігла його доня Орися. Мов ясний промінь, що крізь темні хмари продереться і розжене їх на всі сторони світа, так вона, звичайно, розганяла сумні гадки свого батька. «Таточку!» – скрикнула тепер, вбігаючи в хату. «Що, доню?» – і тригублю любовно глянув на свою одиначку – але замість весело усміхнених очей, що ними вона звичайно дивилася на батька, він побачив жах у її блакитних чоловічках, побачив і зжахнувся, що з тобою дитино? займав тебе, хто ображав. «Ні, тату, але вони знов якийсь папір на нашому магістраті почепили», – відповіла Орися. «Хто? Де? Коли?» – допитувався сотник. «Та вони, москалі, на нашому магістраті, кажу ж бо вам, тату, а почепили, мабуть, вночі, бо не все свої бумаги вночі чіпляють. А що ж там написано на цій бумазі, читали? Не вмію їх письма читати і мови їх не розумію, але я знаю, що кожне їх слово – це нове для нас горе. Тригу Бузя Ворисю за руку і притягнув її до себе. Гладив по голові, як перестрашену дитину, і заспокоював. «Дурненька, налякалися московського паперу». Негарно, щоб козацька донька чого будь боялася Звикати пора Твоя мати бувало, як я в похід піду Не лише нашим хазяйством заправляє Але й цілою сотнею турбується Раз І почав розказувати Як то його покійна дружина Коли він був у поході З міщанами ворожий напад відперла Хоробра жінка була твоя мати Бійка Не вдалася ти в неї, Оришко Нараз буцім щось пригадав собі, ухопив, і другого Орисин руку у своїй жилевій долоні і спитав, «Але чого це ти на досвідку аж до магістрату ходила? Це ж від нашого хутора не рукою подати!» Орися зашарилась, відвернулася від батька і пильно вдивилася в відчинене вікно. «А ось уже люди до церкви йдуть, час і мені!» – сказала, неначе й не чуючи батькового питання. Не забалакуй, відповів Тригуба, кажи, чого ти на досвідках під магістрат ходиш Хотіла заквічатися, бо сьогодні в нас неділя. Під магістратом квітки не ростуть, ж їх у нашім зільнику багато Я польових хотіла, магістрат не на полі Але попри нього біжить доріжка в поле, там такі волошки, дзвіночки, маки Я люблю польові квіти, але мені час, я ще й не вдягнена святкову Піду і хотіла вихопитися і утікати та сотник три губ татарина із своїх рук не випустила, мав би дівчину п'ятнадцятилітню пустити. Ще сильніше стиснув її руки. «В очі мені дивися», – казав. «А бачиш, сміливості не маєш глянути батькові в очі. Совість у тебе нечиста. Так-так, совість нечиста, Оришко. А хіба я що? Ти знаєш, що ти вже не дитина. А коли ти мені не хочеш сказати, то я скажу тобі. Тату, не перебивай, слухай». Сулимів Петро зі свого двора конем у город раннім ранком їздить у справах. Ось які-то квітки. А хіба пан Петро що? Ти знову своє. Я Сулимів шаную, Петра теж. Але це великі пани, багатії. А ми хіба нижчі? Господи, як тяжко з тобою добалакатися до чогось путнього. Зараз нижчі, нижчі. Не нижчі ми, але й не пара таким панам, як Сулими. У нас хата, а в них палата. Їх ланам кінця немає, в них коней цілі табуни, худобі своїй сулима ліку не знає. То що? Що? Уважай, щоб не осоромила мене. Досить приниження терпимо від чужих, я не хочу, щоб мене свої соромили. Я вас не осоромлю, тату. «Не осоромиш, спасибі, але я не хочу, щоб люди казали, що тригубова Орися молодому Сулемі голову закрутила, бо їй захотілося панства. І не хочу я, щоб пан Сулема дивився на тебе, як на невістку, який він ласку зробив, приймаючи її до свого роду. Він собі Сулема, а я тригуб, зрозуміла?» Орися хотіла щось на своє виправдання відповісти, але глипнула на батькове зажурене обличчя і припала до його руки». «Іди ж тепер, Доню, і збирайся до церкви. Вже на утренню дзвонять», – сказав Тригуб, пускаючи зі своїх рукорисю. Папір, що його москалі на магістраті прибили, не давав Тригубові спокою. Він подався туди. Вже здалеку побачив гурток міщан і козаків, що зажурено дивилися на дошку біля головних дверей магістратських. На дості висів грубий синєвий папір – харлючкуватим письмом, записаний від гори до долу. Під письмом пишався підпис із витребеньковитими викрутасами. Біля підпису витиснута печатка. Виходить, урядова бумага – одна з тих, що жахом проймала мешканців колись такого смирного, сотенного города. З досвіду знали всі, що від таких паперів нічого доброго не сподіватися. Все це там – або нові тягарі накладають на город, або грозять жорстокими карами за непослух московській владі та за інші справжні, а то й видумані провини. Хто вмів читати, силкувався розколупати зміст цього найновішого послання. Інші дивилися на лиця грамотіїв, щоб із них догадатися, який той зміст. Чи дуже тривожний, чи лише так собі. Питатися прилюдно ніхто не смів. Бо часи були страшні. За одне слово можна було заплатити здоров'ям, а то й життям. Як під каменюками гроби, так під ворожим гнітом завелися шпиги. І найгірше, що часто густо навіть годі було вгадати, хто таким нікчемним ремеслом промишляє. Був чоловік, як чоловік. Усі його шанували, всі йому довіряли. Аж нараз доносить на тебе до влади... Слово й діло, государеве, Себто, каже, що ти щось погане про те государя задумав. А сказав, так і справа. Пішла, тягнуть тебе, беруть на допит І муками силують признатися до того, Що тобі навіть ніколи не снилося. Тим-то, коли сотник тригуб Підійшов до тієї нещасливої таблиці, То люди тільки поздоровкалися з ним, Але в розмову ніяку не входили а проте розступилися, бо шанували його, і Трезуб узявся читати государственну бумагу. Читав тихцем, тільки губами рухав, а слова ні одного не промовив. Букви йому до очей сказали, як косливі джмелі. Дзикали, зищали, ніби сварилися з читачем, аж у голові шуміло. Скінчив і ще раз прочитав від початку. Очам своїм не вірив. До різних наказів він привик – але такого, як це, ще не бувало. Начальство наказувало принести до уряду всі грамоти, які хто лише має, всі надання та привілеї, бо уряд, мовляв, хоче їх зареєструвати. А зробити це велить негайно, бо як ні, то така і така кара. А що б ваш чорти реєстрували в пеклі, погадав собі Тригу, прочитавши письмо вдруге. друге. Хочете відібрати нам грамоти, а з ними і всі наші права. Ось який це реєстр. Насунув на голову шапку і хотів іти, коли яка жінка сіпнула його за рукав. "А що там у тому письмі?" спитала. "Пишуть, щоб жінки не були такі цікаві, а то язики повтинають", відповів короткосотник і подався до церкви. У церкві застав народу більше, ніж звичайно, але не застав звичайного святкового настрою. Очі не блищали вірою і захопленням, уста не молилися гаряче, навіть свічки здавалося горіли якось тьмяно. І тремтіли, немов боялись чогось. Чоловіки нетерпляче переступали з ноги на ногу, жіночі жіночих грудей добувалися на силу, стримувані зітхання. Сумніше, ніж звичайно, звучав голос пана отця, де деяконський баз готів якось грізно. Пригадувався образ страшного суду, що висів у притворі, з безліччю гріхів та кар за них. Сотника пропустили на його місце коло Крилосу. Він злегка поклонився направо і наліво, перехрестився і почав молитву. Але хоч знав її з маличку, переплутував слова, вривав і починав наново. Врешті погадав собі, що краще не гнівити Бога, і почав слухати служби. Але ж будь слухати спокійно та уважно не міг. Здавалося йому, що на іконостасі бачить прибиту ту нещасливу бумагу, і що святий Михайло пробиває мечем на іконі не диявола, а біронового брата за те, що він так без серця знущається з безборонного народу. Ех, коли б то так, погадав собі три і перестрашився такої грішної гадки. А то ж це церква, а дім Божий. Нехай Бог простить, вишептали його губи, і очі побігли по церкві. Біля другого крилоса побачив пана Сулему. Очі їх зустрінулися на хвилину і зараз таки відскочили одні від одних. Але Трегубові чомусь здалося, що й Сулема сьогодні не може спокійно молитися, що й він не душею тут, а тільки тілом. Ледве достояв до Бо... ім'я Господне і пішов за пристіл, щоб дати на Боже. Тут зустрінувся з паном Сулемою, що теж давав на Боже. Мовчки стиснули до одному руки, не було нікого, той сулема шепнув Тригубів до вуха, як звичаріє, зайди сотнику задньою брамою до мене з грамотами, додав ледве чутно. Тригуб притакнув головою. Після обіду, як челядь сотника Тригуба пішла гуляти, він замкнувся у своїй боківці, відчинив куту залізом скриню і добув з неї сотенні привілеї. Були там і його родинні грамоти, і грамоти його свояків та приятелів, що воліли тримати їх у сотниковому схові, ніж у себе в хаті, бо сотників двір був безпечніший. Добував три губці пергаменні та папери з печатками, поначіплюваними на шовкових грубих мотузках, та розглядав один по одному. Перечитував їх не раз, і зміст їх знав на пам'ять. Були там надання всяких земель, млинів і вольностей з різних часів, навіть іще з княжих, але найбільше з часів гетьманських, від Богдана Хмельницького до покійного гетьмана Данила Апостола. Деякі з них втратили свою вагу, деякі були покасовані або відмінені новими, але сотник переховував усі, бо хто його зна, може ще пригодяться». Розглядаючи тепер це добро, він наче якусь старовинну книгу читав І не лише читав, а й переживав її, бо деякі з тих грамот були надані за його часів А про деякі знав він від свого батька, що сотникував перед ним Не папери і не пергаміни були для Тригуба, а жива історія Докази праці і заслуг козаків, і міщан його рідного містечка Задурно привілеїв не дістають, їх треба собі заслужити. Ось чому тригуб доторкався цих грамот неначе яких святощів. І тепер мав би він їх ворогам віддати, щоб вони їх понищили, щоб за одним махом перекреслили довголітню працю і заслуги батьків. Ніколи. Це говорило серце, що любило свій город і свою сотню, та розум починав іншу пісню. Розум казав, що головою муру не проб'єш, бо ворог більшу силу має, а чия сила того й право. Перед ворогом не заховаєшся, і як не даси по добру, то він силою добуде, бо на те він твій переможець і насильник. Пощо йому в лабети віддався? Тепер терпи. Не слід було сваритися, битися, з рідного краю велику руїну робити, а треба було однодушно до оборони краю стати. Не було б того, що тепер є. Сутник тригуб знав, що розум нічого нового йому не каже, а проте він його послухав. Усіх грамот і привілеїв перед Москвою не збережеш, бо москаль, якщо захоче, той чортові з горла добуде. Треба тоді вибрати, що найважніше, добре їх заховати, а з іншими нехай діється воля Божа. Так він і зробив. Вибрав декілька таких, що досі не втратили ще сили, звинув їх тісно в один звиток, обгорнув шматком полотна, обкрутив мотузком, поклав за ікону. Решту лишив у скрині, скриню замкнув і ключ устромив за пояс. Перехрестився, розгорнув мінею і почав читати життя святих, що за віру Христову муки потерпіли, а не відступилися від неї. Не зневірилися в її святі глаголи. Із тих пожовклих листів старої книги Новою силою повіяло на тригубе, Ніби якийсь далекий голос казав йому, що як колись боролися перші християни, так тепер і нам треба постояти за правду, щоб вона не пропала. Шелесту дерев, що залітав із недалекого гайку, із шуму річки, що плела біля пасіки, Тригуб чув тихий, але рішучий голос «Не здавайся». Двічі заглядала Орися до боківки, але бачила, що батько читає, і не сміла йому перебивати. Та за третім разом тригубо глянувся. Побачивши доньку, він зачинив книжку і поклав її на поставець. «А що скажеш, Орисю?» – спитався. «Нічого, від подруги прийшла». «Від тітчиної Марусі? Що ж там вони?» «Турбуються, кажуть, що заберуть у них двір і поле, та на хлопів переведуть, як воно буває в Москві». Скрізь такі потурбовані обличчя, як коли б, не дай Боже, чума надходила до нас. «Коли б були турбувалися раніше, то, може, тепер не було б такої турботи», – відповів, закурюючи люльку тригуб. «А з паном Петром ти не бачилася, де?» – спитав, зміняючи голос. Горися зашарілася і мовчала. «Чого ж ти мовчиш? Не бачила Петра сулими. Та то знову!» Почала і не докінчила, лише рукою заслонила очі. Ну що, каже, не бачилася з ним, мені цікаво знати, що він на те. Хан Петро нічого не боїться, каже, що по жнивах до академії не поїде. А що? Залишиться тут, збере собі товариство невеличке, але чесне. Хоробре, поправила Орися, збере собі товариство, з батького табуна вибере, що найкращі коні, зі стріх повитягає з писи. А з льохів гвинтівки. Еге, е, тату, Гвинтівки, і. Не кінчай, знаю. Знаю. Хто з нас молодим не блалакав такого, тільки ти, не пускай цього між люди, бо знаєш, яке воно тепер є. Тепер і стіни вуха мають. Не любите ви, тату, Петра. Не люблю. Хто тобі це сказав? Я тільки не рад, що ти його любиш, і кінець. А пан Петро такий хоробрий і гарний, і добрий, і любий, і. Все це я знаю, доня. А про те береженого Бог береже. Некля лиш тоді знаєш, що таке вогонь, коли обсмалить собі крильця. Вважай, щоб із тобою такого не було. Вважай, і пальцем їй накивав, бо таку вже мав звичку. Орися батькові не перечила, бо знала, що, хоч як він її любить, але супротиву не стерпить. Чула тільки, що щось її в горлі скобоче, щось губи ламає і в очах палить. Вона розплакалася. Сотник пригорнув її до себе, ех, жінки, жінки, одне ви знаєте, любити і плакати. Любові сльози недалекі одне від одного, ну, заспокійся, Орисю, не один Петро на світі, як ти не одна Орися. Побачимо, якось то воно буде, а тепер йди і приладь для мене вечерю. Ви їдете, тато? Не їду, а йду, і коли півночі повернуся. А як хто прийде? сказали, що батька немає, кудись пішов, не знаєш. Мабуть, на хутір у поле, бо тепер ж нива. Повечері, коли на дворі смеркло, Тригуб добув грамоти з-поза ікони, накинув керею і вийшов зі свого двора. Для безпеки заткнув пістолю за пояс і припняв до боку вигострену шаблю. Вечір був темний, насувалися хмари, місяць не світив. Тригуб повернув бічну вулицю, пройшов між двома загородами, вийшов на поле, і свіжо зжатим ланом пана Сулими попранцював до його двора. Минув браму зі зводним містком, обійшов кругом двірські будинки і застукав до задніх воріт, призначених для челяді і для господарських возів. Відчинилася бічна хвіртка, тригуб піднявся по кількох східцях, схилився, бо над хвірткою був дашок, і увійшов у двір. «Добрий вечір вашій милості!» – почув Петрусів голос. «Добрий вечір!» Дома добродій, Солима, батько чекають і просять до себе, туди будьте ласкаві, за мною. На припоні гавкали пси, аж землю під собою дерли. Двір пана Солими був великий, будинків на ньому стояло багато, і мешкальних, і господарських. Скрізь чисто і гарно, скрізь багато дерев, особливо розкішних кленів, бо Солима в них кохався. «Я піду вперед», – сказав Петрусь, і крутими стежками та стежичками, пообсаджуваними агрусом і винничками, попровадив триуба до великої хати з ганком на різблених стовпах. Відчинилися цвяховані дубові тяжкі двері, і вони війшли в просторі хороми, освічені тьм'яними каганцями, що звисали на залізних ланцюжках з дубових сволоків. Ще не встиг тригуб скинути керей і повісити її на оленічих грогах. Як уже відчинилися двері, на порозі появився сулема зі свічкою в руці. «Їсть у дім, богу нім!» – вітав тригуба, стискаючи його руку. Овійшли в простору світлицю, виставлену килимами. Стіни побивані блакитним шовком у золоті квітки. Зеркала, портрети, дорогі годинники. Вздовж стін – Липові лавки теж килимами понакривані, а в углі пічі з кахлями, розмальованими в орли та в квіти. Коло пече декілька фотелів, пооббиваних шкірою, витисканою та визолоченою пишно, між фетелями стіл на точених ногах, сідай, дорогий сусіди, почав сулима. А ти, Петре, принесеш нам старого вина, бо ми ви вже й не молоді, і подаси закуску. Петро приніс одне. Друге, поналивав чарки і хотів іти геть Але Сулима спинив його Лишися тут Я перед тобою ніяких тайн не маю На тебе ти й Сулима Петро поклонився батькові І підпер піч Налий собі чарку Звернувся до нього батько Так А тепер вип'ємо за нас Та за всіх добрих людей Щоб справа наша не пропала Випили. «Ну, та й дочекалися ми часів», – почав тригум. «Нарікали наші люди на покійного апостола, що начебто ласки в москалів забігав. А тепер чого б ми не дали, щоб апостолові часи повернулися?» «Вернуться, ще й краще прийдуть», – обізвався Петро і замовк, зрозумівши, що вихопився не в час. Але батько не скартав його за те. «Так ти гадаєш, хлопче?» – спитав. «Не лише гадаю, а й вірю», – відповів Петро. Старі перекинулися очима. Тригуб, чоломкаючися зі своїм сусідом, промовив. «Ще добродію наша справа не пропала, коли молоді не втратили віри?» «Та чи багато таких?» – зітхав Сулема. «Чи багато їх? Затроює Москва нашу молодь своєю наукою». На уряди до нас посилає всяку наволоч, що ні мови нашої, ні звичаїв не знає, тільки дивиться, де б то що зарвати, та як би то скоро і легко розбагатіти. Чорно стає чоловікові в очах, як собі про те все погадає. Де було ясно, там тепер темрява. А ми темряву близьком шабель геть проженемо, скопився Петро. Дай Боже, притакнув Солема, дай Боже, а поки що про діло подумати треба. Чи ти сотнику приніс свої грамоти? Що важніші приніс, відповів тригуб. Давай їх сюди. Так, ось і мої, згорнемо їх докупи. Навинув свої на сотників звиток і обкрутив мотузком. Добре. А тепер де ми їх перед ворогом заховаємо? спитав. Гадаю, що найкраще закопати в одному з твоїх льохів. Двір у тебе, добродію, великий, будинків чимало, нелегко буде найти, відповів тригуб. Але й неважко. Вони двір цілий догори, коренем поперевертають, як захочуть. То де ж тоді, як ти міркуєш? Де? Покійному дідові під опіку віддам. Дід мій, як знаєш, козак був хоробрий і вірний. Ніколи від нашої справи не зрадив. Не зрадить її тепер. Тригуб здивовано подивився на солиму. Не розумію тебе, добродію, сказав. Покійному дідові? Як це так? Послухай. Дід мій лежить у мурованому склепу під монастирською церквою. Монастир скасували, церків вже давно не правлять. З теперішніх людей ніхто і не пам'ятає, де Гнат Сулема лежить. Підемо туди в трійку, піднесемо домовину, покладемо туди наше добро, і хай тоді Москва шукає. Справді, добру ти штуку придумав, ходімо, втішився Трегуб. А Челядь пригадав собі по хвилині. Челяць спить, а сторож у мене німий і вірний. Він хоч би нас і побачив, і на муках не видасть. А проте, не спитавши бороду, не лізь у воду. Іди, Петрусь, поперед нас, і розумієш мене. Коли б щось непевне запримітив, свиснеш. Іди. Петро побіг. Обидва старі вийшли в хороми. Тригуб накинув на себе керею, судима теж. Тригуб ніс під керею звиток паперів. Судима – каганець. Що ледве блимав, тихо заскріпів ключ у замку, пішли. На дворі ні місяці, ні зір, насунулися хмари, накрапав дощ, вітер по гуляв, розкидав копи й викручував, не сжати щось Але ж бо ніч, відізвався тригуб. Саме такої нам треба відповів Сулима. Що кілька кроків зупинялися, слухаючи чи не свище Петро. Тихо. Перелізли цвинтарного огорожу, щоб не відчиняти воріт, і опинилися під дерев'яною церквою, старою, порослою мохом. Круг церкви лежали забуті могили з похиленими хрестами, деякі з них глибоко в землю повлазили, і лише верхи стирчались поміж сон трави, полину та іншого зілля. Один із хрестів стояв біля самої церкви, ніби притулився до неї. Під хрестом кам'яна плита. Підійшли до неї. Ану, всі враз, сказав Солема, підважуючи руками плиту. Плита й не дригнула. Ану, ти ще раз, повторив пан Солема. Шестеро рук зрушило каменюку, але щойно за третім разом піднесли її і сперли об церкву, щоб не толочити трави. Під плитою відчинила свої челюсти чорна яма. Ти Петре залишися тут, наказував Солема і спустився в глиб. Уважай, сотнику, казав. Чотири східці на п'ятому скрут ліворуч. Так, тепер ми в хіднику. Над нами притвір знову два східці, уважай, щоб не спотикнувся. Так, підніс каганець угору, і тригуб побачив невеличкий мурований склеп, а в склепу металеву домовину. Повіяло гнилим духом і вогкістю. Тригуб гадав, що ось ось упаде. Але цікавий вітер прибіг за ними сюди, оббіг цілий склеп, погуляв по ньому і вигнав за духу геть. В очах розвиднілося. Слима впав навколішки перед домовиною, тригуб теж. Молилися хвилину. За покійного гната і за свою справу. Вона ж і його, він же тутешній. Кість від кости, кров від крови того самого народу. Нехай простить, що сон його бентежить. У покійників довелося помочі шукати. Ось воно як. «Хай Бог простить», – сказав тригуб, а тоді удвійку підняли домовину, поклали у вижило під нею грамоти, і домовина знов на своє місце вернулася. Сповнилося, сказав Сулема, Сповнилось, як відгомін повторив за ним тригуб. Як прийшли, так і вийшли. Плету в трійку на своє місце поклали і походили по гробах кругом церкви, щоб затерти сліди. Дощ таки добрий пустився, а вітер уже не гуляв, а скаженів ні в пополі. Шуміли старосвітські липи, саджені ще руками прадіда Сулеми. Двох Сулемів вітали два покоління. Може, обіцяли їм, що не зрадять їх тайне, а то й, може, сердилися на теперішні часи. Може, казали, що краще живих на діло підіймати, ніж умерлих кликати на поміч. Всяка-всячина приходила Петрові нагадку за той час, як він стояв на сторожі. Не дбав, що дощ йому за обшивку накапав. Гордий був, що разом зі своїм батьком і батьком Орисі сповнив корисне діло. Але чого це старий тригуб так непривітно дивиться на нього? Що він Орисю любить, ібо це гріх одружиться з нею. Хоч тригуби і не рівня сулимам, так зате Орися і гетьмана гідна. Не то його, Петра. Батько не схоче їх кривди. Дай свою згоду. Дай і як не дати, поміж ними тепер тайна, тайна зв'язала їх навіки тайна життя і смерти. Петре, повернувся до нього Солима, ти підеш туди від дзвіниці, я в протилежний бік, а сотник попрацює крізь поля, щоб нас хтось разом не зустрінув. Хоч то тепер такий дощ і собаки не вигнав би надвіра, про те береженого Бог береже. Стиснули один одному руки і порозходились. Орися ще не спала, ждала батька. Три губ здивувався, а чого це ти коняєш, дитина? Не спалося мені. Про Петруся думала. Ні, так, чогось тяжко на серці. Кохання діло нелегке. Тату, нічого, доні, нічого, заспокойся. Якось воно буде, якось бути мусить. Орися подала батькові суху білизну і принесла гарячого молока. А знаєш, Петро парубок гарний. Шкода лише, що пан. А що, пани, не люди? Філософка. І Тригуб закурив свою люку. Якщо він насправді такий, як у словах, то що? То побачимо, що з того вийде. Орися вхопила батькову руку і піднесла її до уст. Тригуб пригорнув доньку до серця. Донечко моя. Папір на магістраті висів. Люди скоро до нього звикли. Та не лише звикли, вночі хтось наплював на цей папір не знати хто, хтось. На щастя пішов дощ і сполоскав слину, і письмо позаливав, папір плакав брудними сльозами. Люди звикли й до того. До чого не звикне людина? Жи й балачки по городу пішли, город шумів, не дамо останніх своїх прав, постоїмо за них, в мене холопи царські, ми козацький народ. Казали, що правління доси лише бути, поки не знайдеться гідний чоловік на гетьманський уряд. Чому не шукають такого? Невже ж таки немає на всій Україні? Досить московські офіцери та урядовці нассалися української крови. Ми хочемо давнього ладу, свого, як колись було, ще за апостола, й перед ним. Сліпі прозріли, німим повернуло мову. Шумів народ, як річка весною. Річка колоди несла, вночі одного з передміщан побили, добре таке, здавна на нього окомали, а тепер виявилося, що він підслухував, якщо ти чистий, то не соромся йти поміж люди, в хату входи, а попід вікна не скрадайся, приловили й побили, тепер лежить, не скоро встане, щоб бігти з язиком. Дощ заливав на магістраті письмо, вже й до печатки добирався. «Може б зняти», – казав котрийсь з міщан. «Хто почепив, хай здіймає», – відповідали інші. І папір висів. В магістраті двох урядовців сиділо. Не начебто свої, але ж із тих, що то тихше води, нижче трави. На двох стільцях кожен із них тримався, а то ж то. І Москва страшна, і свої не дуже безпечні. Москва там, а свої тут». Земля в них під ногами горіла. А про те, як служба, то служба. Наказ треба сповнити. Кличуть сотника Тригуба. «Милости ваша, не вогнів вам сказавши, Бумаги принесіть. До реєстрації відіслати час. Нам їх не треба, але начальство жадає». До реєстрації? І тригуб сміхнувся. «Добув із-за пояса ключі ідіть, І забирайте собі, я не школяр, Щоб із паперами носитись». Поклонилися, Подякували за ласку, а один – коли кажете прийти, хоч би й зараз зі мною. Пішов, відчинили скриню, добули і почислили. А решта? Яка? Ті, що були. Беріть, що є, а як не хочете, то хай у мене лежать. Скривився канцелярист, як середа на п'ятницю, аж сотникові шкода його стало. Казав подати вишнівки, осолодив йому ту гіркоту. У Сулимів не інакше, і там вони небагато того добра добули. Благочинний, який мав папери, приніс і висипав на стіл. А це що? – скрикнули урядовці. Або я знаю, яких вам паперів треба, – вдавав дурного пан отець. Що хочете, тей беріть, щоб не сказали, що я щось затаїв. Багато жури мали наші урядовці, багато. А з козаками ще більше, ніж із ким? Саме непотрібне папір'я позносили, а потрібного нема. Хоч проси, хоч грози, не помагає. Не мають, не знають, не пам'ятають. То знову позабували, погубили, згоріло. І роби з ними, що хоч. Та ще й панькайся з таким, як із збитим яйцем. Бо що козак, то не міщанин. Та ще молодий козак. Образиш, він тобі того не подарує. Як не вхопить з місця за шаблю, то десь уночі в глухій вулиці до плота припре і шукай вітра в полі. Або йому що? Стеб батько, січ, мати, йому не страшні ні кріси, ні гармати. Так і то козаки. А найгірше, що за ними й міщани, а то й посполиті тягнуть. Ці останні, недавно ще такі вам покірні були, як овечки. Здавалося, можна було їздити на них, як на конях. Ще більше, в біро нового брата жінки панських щенят молоком своїм годували. А тепер? І хто це їх підштовхав? Хто їх бунтарським духом обвіяв? Де причина такої несподіваної зміни? І урядовці почали причини шукати, бо це ж не жарт. Як не сповнять наказу, то їх кара чекає. Ще й яка? Понадувалися урядовці, як сечі, вже їх навіть на горілку до шинкарки не тягне. Хоч горілка непогана, і шинкарка також... Сидять у магістраті за писарським столом, чухають потилицю й і перегризуть. Аж один «Він!» – крикнув, буцімто його блухавку кусила і пальцем на вікно показав, на те вікно, що крізь нього видно було верхи зелених кленів біля Сулимового двора. «Він!» – повторив другий собі палець у тому напрямі простягнув. «Хто він?» – прошепів до нього перший. «Сулимів Петро!» – ще потім відповів йому товариш. І обидва припали до паперів, наче й не балакали нічого. Бігали пера по білих листах, і чорні сліди за собою лишали. Писарі чихалися за вухами. «Поки Солимів Петро в Києві, в академії вчився», – почав один. «Доти ми сиділи собі, як у Бога за дверима», – докінчив другий, – «як за пазухою». «Тихо було й безпечно, просто рай, іди -лія. Тисячами йшов народу проходи і гинув. Тисячами їхали підводи й не вертались, стадами нещасленними гнали за ними крутороги хволів, і ніхто тих волів більше й не бачив. Ц -ц -ц. І знов пера по паперах шкреб, шкреб. А як оце з Києва до старого Сулими його синок приїхав, почав по хвилині перший, то почалось, докидав за нього другий, не послух супротив, революція. Цсс! І знову обидва принишкли і до паперів припали, немов перестрашилися того, що перед хвилиною сказали «Тиша, тільки пера по паперах шкребуть, як миші» Нараз один витер пиров чуприну і відклав його набік Відсапнув і здорово позіхнув Від позіху в пісню перейшов, ледве чутно хрипливим голоском затягнув Москалики, соколики, поїли ви наші волики, а другий за ним а коли вернетеся, здорові, поїсте й останні корови, сцс. українську душу, що відізвалася була на хвилину. За вікнами дощ ляпотів, від тижня випогодиться на хвилину і знову лє, сльота кому вона потрібна в літі, припізниться жнива і тільки. Місто потопало в болоті, міщани ходили недобрі. Псується, що сказали, і то не лише на землі, а й на небі. Але якось і дощі пройшли, вибиралося на погоду, припекло сонце і достигли жита. Почалися жнива, за роботою люди й про біду забули. Та не дуже. Замало було рук до праці, недоставало худоби. Бідніші запрягали себе до возів, щоб постягати копи з поля. А бувало і таке, що чоловік з жінкою та донькою орав, бо ж землю зорати треба. Не орана та не сіяна, не вродить. Міщани теж свої поля мали, вони також біду відчували. І добре. Мову вуликах загуло. Зруйнували москалі наш край, гірш та тарви. Пустує земля, бо немає її кому обробити». Нічим, тільки кони, що під козаками, а волів, що в чумацьких хмажах Край, як по чумі, лише кості людські кругом біліють І лише черепи ямами пустими кари Божої кличуть Прийде та кара, прийде, але коли? Тоді, як Москва все до решти зруйнує, мов сарана Не сила довше терпіти, не сила Гори, як повінь, розливалося широко вже й про Січ загомоніли, про Базавлук. Там запорожці, що з-під турка з Олешок вернулися, новим кошем стали. Живуть, як і перше жили, заки цар Петро Старусіч зруйнував. Вибирають старшин і самі собою правлять. «Та чи довго?» – питалися старші. «І чи добре, що запорожці знову під московську кормигу вернулися? Може, краще було Орлика чекати». Скільки років він товкся по всіх краях, шукаючи підмоги для України, і з ким же він тепер волю для неї добувати буде? Він або його син Григор. Місяць перли в сади, крізь гілля розложистої липи зазирав до орисяної світлички. Ясно там було хоч ший, хоч книжку читай. Як же тоді спати, та ще такий молодій дівчині, як Орися? Місяць до себе на розмову тягне, сидить вона біля віконця, що виходить на сад, коли враз щось порушило гілками, зашелестіло листя, шовковим шумом захвилювала трава, і до віконця хтось «стук-стук» відчинила Орися кватирку і неспокійно «А хто там?» «Це я, Орисю, Петро», – обімліла. То гаряче їй, то зимно, вогонь лід, вогонь лід» а серце, як уж мені птах, на силу проговорила, а що там сталося, Петрусю, кажи, зам'явся. Мовчав добру хвилину, а тоді швидко-швидко, не тягар, з душі скидав, я йду, Орисечко, але ти будь спокійна, не тривожся, за килистя облетиті з дерев повернуся, а може ще й раніше. Як міг, так і заспокоював. А в Орисі стогадок по голові, шушу, -шу, як те гайвороння восени під бурю, Іде, куди, і що його гонить від нас, і чому саме тепер у такі неспокійні часи, та ще й у ніч, чому не попрощався з моїм батьком. Не знає Орися, яке з тих питань йому завдати. Жодне. «Ідеш», – проказала на силу, і головою до стіни. Тарах, місяць перли в сади, старі липи шуміли. Орисю, орисечко, благав Петро, заспокійся, не плач і не тривожся, нема чого Побачиш опісля, що не було чого А я мушу йти, вір мені, мушу Багато розказувати, але ти сама знаєш, як вона тепер у нас Годі довше дивитися на таку кривду і мовчати Розумієш мене? Подумай, що сказав би про мене твій батько Сказав би, що я лише словами сміливий, а до діла боягуз Отож і бачиш, що мені йти треба Сама бачиш, але я тебе не забуду і вернуся до тебе. Так мені, Боже, дай з цього саду вийти, що вернуся. А якби й ні, так що? На те я й козаком хочу бути, розумієш мене? Козаком. Бувай здорова. Була, -ка... щиро, сердечно. І така певність била з його слів, що Орися заспокоїлася і руку йому на прощання крізь квартирку подала. Припав до неї, цілунками палив, довго-довго, а тоді нараз повернувся – Іщез поміж деревами, як тінь. Петре, Петре, побігла за ним муравою грядками стернею і назад не вернулося. Тільки чути було, як далеким шляхом чвалував найкращий кінь із табуна пана Сулими. Орисі, наче сонце за хмари зайшло. І небо не таке вже кришталево-блакитне, як перше, і квіти не так гарно пахнуть, і птахи буцім своїх найкращих пісень забули, посумнів цілий світ у очах Орисиних. Ще поки день, поки робота, той час якось іде. Борися, хоч молода, вже хазяйнує, і хата на її голові, і город, і корови. Скрізь заглянути, і всього доглянути треба, хоч черядів сотника тригуба багато, але й хазяйка потрібна. Із раннього ранку до пізнього вечора Рися на ногах. Але як звичоріє, Як запалять свічки у світлиці, То їй так нудно, Так нудно, що й сказати годі. Добре, що вечориті ще не такі-то довгі, Бо що лише спаса минуло. Але що-то по-чесному хресті буде, А пізніше? про те й думати не хоче. Вона вірить, що до тої пори Повернеться Петрусь. Казав, що за килистя з дерева блетить, знов буде. Певно, що буде. Буде. Старий сотник теж не той став, не жартує з Орисою, не посміхається з неї, як їй яке пече очі варво не вдасться. І що найдивніше навіть не згадує Петра. Так начебто його ніколи й не було на світі. Невже ж батько знає, куди й чого він пішов? Спиталася Борися, та відваги немає. Ну, щось. Турботного почує. І як тут питатися? Відпекувалася перша Петра, А тепер мала б признатися, Що його любить. Мовчала. А батька або кудись ходить І довго не вертається, Та навіть не каже Орисі, куди йде, Або сяде з люлькою біля вікна І дивиться на шлях, Буцім кого дожидає. І діждався. Вечоріло. Крізь вікна несло від поля Запахом свіжозораної землі, а від міста залітав звичайний шум і гамір. Хтось торгувався, хтось лаявся, сварився, хтось пияцьким голосом пісню співав, все воно зливалося в якесь неясне гоготіння звуків, наче річка греблю прорвала і повінь котиться на містечко. Аж нараз не крик, а нестямний, божевільний вереск москалі, москалі, москалі, і пішло. Гаркали бубни і ржали коні, зеленькотіли шаблі. Город кричав, якби його на муки брали. Москалі, москалі, москалі. Загинули ті у город, як буря, і розсипався по вулицях, як метелиці. Кінь метолочили, кого здибали, били. Жінки до річки втікали, в очерет, як перед татарвою. А нагайки за ними. Кривавили біле тіло дівоче. Це для постраху так. «Москалі, москалі, москалі!» А ті до шинків приборкувати меди та горілку. Бочкам черева розбивали, випускали петву. Пили, поки могли, а решту виливали в болото. Так начальство вилило. І потекли потоки пива, горілки і медів. Хтось річку оковитої підпалив, спалахнула синім полум'ям і згасла. Та незабаром знялася більша пожежа і грізніша. Бо на передмісті хто з червоного півня під стріху пустив. Лихий зна хто, п'яний москаль чи свій харцезяка. Ударив найбільший дзвін на церкві. Біжать люди гасити, а Москва бутім гасити огонь. А як гасять, то б'є. Ніхто не знає, як догодити. Люди, мов побожеволіли, ніхто нічого не розуміє, не думає. Прибіг благочинний з церкви, у рясі, з Христом. Іменем Христовим благає, щоб кровопролив спинити. Куди? в батька й маму і пішов. Це ж міністерська канцелярія військо для приборкання прислала. Чи розуміє він це? І приборкують, аж пір'я з подушок летить, буцім вишні в садках зацвіли вдруге. А вітер цей квіт із них обдирає і мече в червоне від крови болото. Заболотилися коні по червах і забагрилися по самі коліна. Не коні, якісь казкові звірі. Від сопуху аж млісно стає. Як тригуб почув, що таке діється в городі, Одягнувся і побіг під магістрат, Щоб постояти за людей. Але куди там? Сам насміх, сам глум. Добре, що й його не побили. Бо що таке сотник для них? Колись-то він тут був господар, Так сказати, з верхних. Але нині, що він для них? Старий, безборонний дід і тільки. Слово по слові, до сварки прийшло, бо тригуб не вмів спокійно на безправство дивитись. Взяли його під руки, завели до канцелярії і замкнули, ще й вартових поставили при дверях. Маєш тепер. А самі далі гуляють москалі, москалі, москалі. Як довідалася Орися, що з її батьком зробили, не втерпіла, прибігла до магістрату. Пустіть. Збожеволіла дівчина куди? До батька. Щенився крик, прибіг з городу офіцер, чекатунов, Побачив Орисю й до неї, хорошенька яка, хахлашучка, Крові з молоком, очі, які як волошки, І хотів присікнутися до неї, відскочила, Бо цим на змію наступила, гетьте, гов, бач яка, Так і видко, що не вговкана ще, не примиренна, А чи я ти така? «Сотника тригуба, донька», – відповіла сміливо. «Сотника тригуба? І Чекатонов задумався на хвилину, а тоді «Будь ласка, увідіть до уряду». Не ввійшла, а вскочила в канцелярію, і батькові до огурдей припала, на шиї його повисла. Що вони натворили, окаянні? Офіцер Чекатонов української мови не розумів. «Нічого-нічого, погулялі німножка. Заспокійтесь», – потішав Орисю, підсміхаючись лукаво. Йому хотілося показати себе чемним і добре вихованим офіцером. Недаремне виводив свій рід із столбових дворян. Заспокійтеся, панночко, приставав до Орисі, такій гарній дівчинці ми не зробимо кривди. Але Орися й не дивилася на нього, взяла батька свого за руку і ходімте. Що вона сказала? повернувся Чекатунов до одного із солдатів, що знали українську мову. Сказала, пояснював солдат, пайдемте. «Пойдемте, пойдемте», – сміявся Чикатунов, заглядаючи дівчині в очі. «От простота, от щирість дитяча. Як гарно, як зворушливо, ну просто чорт бери». Його дійсно роззброїла Орися і своєю вродою, і тим, що за батьком своїм прибігла, і врешті цим коротким «Підемте». А до того Чикатунову після двох-трьох годин варварського знущання над безборонними мешканцями городу хотілося щось добре зробити. Конечно, щось добре і гарне, щось таке, що свідчило би про його столбове дворянство. Тому, затираючи руку і шкірячи здорові білі зуби, він підступив до Орисі і, шураючи ногами чи кланяючись чемно казав «Гарна панночко, щоб цей нашої першої зустрічі не зберегли поганого спомену про мене, то я йду вашому бажанню на зустріч і кажу «Ідіть!» Орися видивилася на нього. «Не розумієте мене? «Ви вільні. Можете і своїм батьком відійти додому». «Дамой», – повторив голосніше. «А я до вас, пане сотнику, з візитою», – сказав Чекатонов другого дня вранці, переступаючи поріг тригубової світлиці. «Гостям раді», – відповів стримано сотник. «Спочиньте, будь ласка», – і показав на крісло. «Хоч Бог хіба знає, як йому тяжко було вітати такого гостя». «Як же ви себе почуваєте по-вчорашньому? Стурбовані?» почав, чи Сотник махнув рукою. «Жалко людей, пане старшино, скільки горя!» І ще раз повторив. «Скільки горя!» «Гадайте, що я такі експедиції люблю? Та чи одного не любить людина, а робить? Бо мусить. Служба і годі!» Зітхнув і глянув по хаті, зазирнув крізь двері до боківки. «А донечка ваша, спитав Солодко, не стурбована? Спитайте її!» А де ж вона? Пішла кудись? На город чи до сусідів? Не знаю. Це недобре, стурбувався гість. Тепер тут солдати, не забувайте. Під вашою рукою, відповів сотник. Ну так, так, це правда, але знаєте, наш чоловік як вип'є, то на все здатний. А ваша доня гарна, Красуня. Вже то у вас як удасться гарна дівчина, то тільки стій і дивися. Боюсь, щоб якийсь солдат не задивився на неї. «А дисципліна?» – і сотник впяли в свої чоловічки в обличчя офіцера. «Да, річ ясна, я караю за те, особливо за благородних дівиць. Але що вам із кари? Невже ж відстанеться те, що сталося?» Розмова застрягла, як віз у болоті. «Да, – почав гість похвилиння, – а я гадав, що застану вашу донечку і попрошу в неї вибачення за вчорашнє. Нема за що, – відповів сотник, – ви її не скривдили». Але занепокоїв, хоч і не хотів. І знову мовчанка. По хвилині, скажіть сотнику, який це чоловік, пан Сулема? Сотник нервово порушився на кріслі. «Ви не зрозуміли мене», – виправдовувався Чикатонов. «Я тільки питаюся, чи людяний, бо чую, що це великий пан. Про нього й Петербурзі знають, і там він приятелів має». «Не знаю», – відповів тригуб, «Але людина, він благородний, людяна, як мало між такими панами». А його син? Куди він поїхав, не знаєте? Міркую, що в справах У Сулемів чимало маєтків А маєтки тепер у нас понищені Та обезлюднені То їла багато У аж під Києвом є села Аж під Києвом, здивувався москаль Аж під Києвом, повторив тригубі, плеснув долоні Казав подати сніданок, бо знав Що не погостити гостя, це образити його за гетьменування покійного апостола звикли вже були наші люди годити москалям, як чирякові в роті. Та й чому не погостити, коли є чим? І вовк, кажуть, не такий лютий, як не голодний. За сніданком москаль розбалакався. Казав, що українці самі багато завинили, бо дуже неслухняний народ. От і тепер влада каже віддати грамоти. То віддати й на цьому край, а ви – ні. Скільки то лише вчора набилися козаків та міщан, навіть багатіших, а щоб вам хоч один признався або на другого указав, так ні. Мовчать, мовонімілі. А так бути не може. Государство боронитиме своєї поваги і оборонить. Ми теж боронимось, пане старшина. Ми теж хочемо жити і, мабуть, маємо право до того, відповів тригуб спокійно, щоб не образити гостя. Але вдальшу розмову не вдавався, бо не бачив потреби. Гість устав. Маю вам щось сказати. Слухаю. До вас прийде чиновник з міністерської канцелярії зі своїми людьми. Раджу їм не противитися. Краще сказати те, що треба, ніж жити під суд. Бувайте здорові. І чиновник зі своїми людьми прийшов. Перевернули хату до гори коренем, обстукали стіни, перемацали стріху, перерили город, нічого не знайшли. Тригуб дивився і мовчав. Ображали його, а він нібито не чув. Били слуг, та не добилися нічого. Орисі Тригуб кроком не пустив від себе, як непритаманна пручалася в його руках, та її москалі не торкнули, мабуть, чи не казав. «Бийте й мене!» – кричала. «Чому ж ви не б'єте? Я така винна, як і вони. Не хочу вашої ласки. Бийте!» Ніхто її не слухав. «Вам із хати виходити невільно», – сказав чиновник до Тригуба після переведеного трусу. «Арештований?» – спитав сотник. «Ще ні, а там побачимо». І пішли. Чикатонов від Тригуба пішов просто до двора Сулими. Сулима не сподівався такого гостя. Він був великий пан, мав зв'язки у столиці, і то не які-небудь. З його маєтків походив Олекса Розум, співак і бандурист, якого полковник Вишневський ще 1731 року привіз був до Петербурга. Розум своїм чудовим голосом зачарував столицю. Царівну Єлисавету, доньку покійного Петра І, зокрема, тимто швидко пішов у гору. Його зробили придворним співаком, і незабаром мали іменувати Камер-Юнкером. Розум був людина гарна тілом і душею. Любив своє рідне село Лемеші і свій город Козелець, не забував про старих знайомих. Сулему дуже поважав не так за його маєтки, як за благородну вдачу. Мав іще пан Сулема і інших знайомих, особливо між українцями, що в Петербурзі дослужилися високої ранги. Так тоді міністерська канцелярія, хоч і бували нагоди, подібні до теперішньої, до пана Солеми не присікалася. Чеши, дідька, зрідка, казали там. Аж тут нараз якийсь офіцер йде до його двора. Не подобалося це панові Солемі. Ще як не подобалося. А проте він прийняв чекатунова, бо так звичай велить. Та прийняв на питання, відповідав коротко: еге, або ні. Не знаю, то знов може. Чекатунову лють підступала до серця. Солима пан, а де ж тільки український, а він чекатунов москаль, офіцер, до того ж столбових дворян. Що собі цей хахол думає? Невже ж він не розуміє того? І насилу стримував злість. Чую, що ви маєте сина, почав, вдивляючися в очі старого пана. Маю, відповів Солима. А де він тепер? Не знаю. Батько не знає, де син? Дивно. Як кому? Я не дивуюся. Мій син не хлопчик. Куди хоче, туди йде чи їде. Я йому вже й маєтки виділив. Аж під Києвом чую. І під Києвом славити Бога. Чикатонов ніколи ще не почував себе так ніякого, як тепер. Просто не знав, що з собою робити. Ні йти, ні сидіти. До того ж гордий хахол досі й чаркої горілки його не вгостив, хоч уже й на обід пора. Варто б цього сулиму розуму провчити. І треба. Треба, рішився Чикатонов. Але як? Але як? – бився з думками. Нараз очі його блукаючи по просторі панській світлиці – якої в столбових дворян не знайшов би, спинилися на величавій печі, широкій і високій, як фортеця, з кахлів, чудово розмальованих у квіти та ворли. Гічі Катунов встав. Солима гадав, що гість відходить, і собі піднявся з місця. Але гість не йшов, а уважною бережко, наче справді підходив до фортеці, почав підходити до печі. «Що це, здурів москаль?» – погадав собі Солима. А Чикатунов, на яких три кроки перед пічю, як не шурне ногами, як не метне головою, як не витягнеться струнко. Боже, ти мій, що воно таке дивувався Сулема? Орли? – питав Чикатунов, повертаючись до Сулеми і вибалушуючи на нього очі. Хто його зна, може, й вірли? – відповів спокійно Сулема. Государственні орли? – питався знову Чикатунов. Не знаю, які, може, і государственні. Цю піті мій покійний батько поставив. О, воно як. Государственні орли, бубнів. Чикатунгов, гарно. Гарно, государственні орли. Поклонився, усміхнувся хитро і вийшов. Сулима перехрестився. Несповна розуму, москаль, чи що, думав собі. Перед піччю витягається на струнку, ще я такого не бачив. А може він так після вчорашнього вечора? Такого беззаконня натворили, що тепер, може, з глузду зсунувся. Все ж це люди. А в людей сумління є, хоч невеличке, а проте ніби якесь є. І пан Сулема казав подавати обід. Після обіду, як звичайно, Сулема поклався на годину спочити, закурив люльку на довгому цибуху і роздумував над тим, які тепер дивні часи настали. Трохи й Петром своїм журився, щоб він часом якого дива не натворив. Хлопець молодий, а всі Сулими такі гарячі. Добродію, вирвав його з тих думок старий шафар. Добродію канцелярія йде. Яка канцелярія, здурів чи що? Урядовець із міністерської канцелярії з кількома солдатами вже двір наш обступили. Сулима підвівся і вийшов на поріг. Урядовець був уже в великій вітальні, в кожних дверях солдат. «У вас є піч?» – питався урядовець. «Чи одна?» – відповів Солима. «Але та, з орлами!» Ось вона і показав на піч у світлиці. «Государственні орли!» – сказав урядовець у чотири погибелі, згинаючись перед піччю. «Може», – відповів Солима. «Як же це так?» – питався урядовець. А так, відповів Солима. Батько купив у гончарів і казав покласти, щоб гріла. Ви в ній палите, на те вона й піч. Припікаєте, значить, орлів. Сулима мовчав. Спиною стаєте до печі, а вже ж не черевом. Отже, зневажаєте державний знак. Солима видивився на його. «Що це ви вигадуєте, Добродію? Такі кахлі з квітами і вірлами здавна водяться в нас. Гончарі, які з глини випалюють для прикраси. А які це вірли, про те й ніхто ніколи не думав». «Двоголові! Бачите, двоголові!» – кричав урядовець. «Я вперше бачу, що вони двоголові!» – відповів Сулемат. «А хіба ж двоголових ви не знайдете не тільки в нас, але й в цілій Європі? Прекраса все!» «Заспокійтеся, добродію, і залишіть мене у спокої. Я людина стара, поважна в світі. Тим гірше, – сердився москаль, – тим гірше. Молодому можна не одне простити. Від старого вимагається розуму». Сулема скепів, «Ще слово, і я зроблю з вами, що мені наказує честь. Ви мені грозите? Я вас провчу» кричав підпитий і вчорашнім кровопроливом роззвірений москаль. Ви арештований. Розумієте? Арештований. Вас відведуть у тайну експедицію. Там вас провчать, як пекти государственних орлів. Хахол. Другого дня перед двір Сулими заїхало кілька возів великих кованих під будами. При возах коні з його стайнів, а між возами карета. Та сама що та нею Сулема любив їздити в дальшу дорогу і курятяною будою ззаду вікно. В тій кареті можна було і переспатися, як у постелі, бо ж їхалося не раз далеко і дорогами, при яких не було гостинних дворів. При кареті чотири найкращі коні, які лише мав Сулема, як ворони чорні. Вози, понавантажувані всяким добром, бо хто в міністерську канцелярію їде, той не вертається скоро. А гарні коні річ ласа навіть для високих урядовців. Вийшов пан Сулема, челяді з ним прощається, ніби він на другий світ їде, плачуть. Але Сулема йде бадьоро, як звичайно. Пильно й мені каже до свого вірника двора та маєтку, я вернуся незабаром, а тихо додав. Під подушкою в мене листи, відійшли шліх, як стій певним чоловіком Петербург. Вірник поклонився в пояс, сулема Масію у карету, біля нього москаль, при кареті двох солдатів на конях. Поїхали. Світлицю з бідолашною піччю замкнено і опечатано урядовими печатками. В городку ще військо стояло, і мешканці мусили давати харчі для солдатів і пашу та зерно для коней. Не бувало дня без крику, без вереску, без зойків. Там украли, там побили, там комусь голову розчерепили – Кривди такої, що на воловій шкірі не списав би. Народ терпів, але й терпець має свій кінець. Почали кудись москалі зати. Піде бувало, який на село, на грабунок, і не вернеться. Камінь у воду й край. Пішле, чи катонув своїх людей на розшуки, і знов пропадуть. Що за лихо? І тут почали собі люди про якихось чорних вершників шептати, що з'являються тут і там, мов, видива грізні, По полях, по лісах, по ярах, а тут, дивись, на обрій заграва. Горить. Страшно. Нема спокою москалям. Не спить по ночах, чи катунов. Ось тобі часи, чорт його бери. Не знає, що йому робити. До того й в Петербурзі недобре. Цариця, кажуть, на здоров'ї занепадає». Єлизавета Петрівна в силу росте, а з неї козак розум набирає значення. Він уже став управителем маєтків царівної Єлизавети. Отож, хахли в гору йдуть. Погано. І так гаряче, і так болюче. Кинути поганенький сотенний городок, то погадає собі народ, що перестрашився чи катунув. Залишиться тут, то хто його знає, що завтра буде. А про те щось робити треба. І вдарили москалі, що треба для постраху вивезти куди-небудь старого тригуба, а тоді оповістити, що як лише город заспокоїться, то військо зараз відійде. Так і зробили. Покликали його до магістрату, переслухували, і тригуб пішов але ніби щось злого прочував, бо вийшов із хати, покликав до себе свого сотенного савула, людину вірну і безпечну. Брате, каже, кличуть мене москалі, Бог його знає, коли пустять. На тебе, здаю свою Арисю, пильнуй її, але так, щоб вона того не помітила. Як це зробити, я не потребую тобі казати, бо ти не нинішній, не в одній біді бував. А савул нахилився йому до вуха, ми вже не віднині пильнуємо твого двора, солемів Петро таких сторожів залишив, що кращих і не треба. Один німий за десятьох стане. Він кулаком вола, як довбний, убиває. Добре, тішився тригуб, стиснув Саволову руку і пішов, пішов, щоб не вернутись. Переслухували його до пізньої ночі, а на рано тригуба не було. Казали москалі, що він на свій хутір, а люди доповідали, що якась бричка з жістко будою коло півночі з магістратського подвір'я виїхала і поїхала туди, як на київський шлях. Орися про це не знала, бо батько їй не сказав, куди йде. Чекала, як звичайно, та не дочекавшися, заснула. Аж у досвідка довідалася, що вночі й сталося. Зачинилася у своїй кімнатці і не виходила до самого полудня. А як вийшла... Ніхто її не міг пізнати. Так відмінилася. Ніби дух покійної мами в неї вселився. Не плаче, не нарікає, не бентежиться. Козачка, сотника, тригуба донька. І маєтку батькового стереже, і в хаті господарить, і добрих людей на всі сторони посилає, чи не довідаються вони, куди то повезли її батька. До Києва, до Глухова, чи куди? До Петербурга, мабуть? Ні. Бо батько, мовляв, замала птиця. І добрі люди приходили й доповідали Орисі, що сліди до Києва бігли та не добігли. На границях Київського полку губилися. Кого не питали, де не розвідувалися, ніхто сотника тригуба не бачив, ніхто не чув про нього. Журилася Орися, але рук не опускала і не тратила надії. Грошей на розшуки не шкодувала. Батько наскладав їх трохи на позах для неї, хай ідуть. Пощо і вони. Петрусь сам багатий, він її позову не потребує, а про інших жників вона й не думає або Петро, або ніхто. Дивуються сусіди, як змінилася Орися, яка вона тепер гарна, мудра, смілива, а про те їй радили, щоб пішла куди або поїхала, та хоч на деякий час заховалася перед ворожими очима. Та вона ні. Не боюся, казала, а батькової хати не кину. На ніч пістоля на своє ліжко ховала, в боківці спала стара ключниця Векла. При вуглі хати в буді дрімав на припоні пес. Одної ночі, ще навіть не пізно, хтось з досінешних дверей загримав. Вийшла Векла. Хто там? Тихо. Хто там? Повторила голосніше. Відчини, загуготіла на двору. По голосі пізнати було москалів. Вам чого? допитувалася Векла Бачите ніч, а вночі незнайомих людей до хати не пускають Скажіть панниці, що пішла до магістрату Сотника три губи привезли, хоче бачитися з нею Почула це Орися Накинула на себе хустку, біжить Векла не пускає, каже, що небезпечно, куди? Орисі до батька спішно Гадає, що як того разу, так і тепер Зараз його припровадять до хати Добра, донька а все ж Векла не пустила самої панночки, хутенько зібралася і пішла з нею. Вийшли за браму, там іще двох москалів, їх дві, солдатів чотири. Векла хотіла кричати, та Орися не дала. Чого? Та ж вони до магістрату йдуть. Минули дорогу на свій хутір, а тоді солдати замість у город повернути в темний завулок скрутили в крик «Рятуйте, люди, рятуйте!» Та ще вона не докінчила тих слів, які їй вже затулили рот і Веретою голову обкрутили. та диш. Аж тепер пригадала собі Орися, що вона голіруч з хати вийшла. В поспіху забула взяти пістоля, навіть ножа за поясом немає. Безборонна. Що ж тепер? Пручалася, відштовхувала напасники від себе, мабуть, комусь до крови подряпала обличчя, пробувала тікати, але дві жилові руки вхопили її в пів і закинули на плечі. Горися чула, що її несуть тісним і темним завулком ген далеко на поле, чула сопов солдатської шинелі, тютюну, горілки і крови. І не страх обгортав її, а лють переповнювала серце. Злість, що ворог так по-звірському знущається над нею, і що немає на світі сили, щоб стала в її обороні І почуття те наче вихоплювало Грунт з-під її ніг, наче вона повисла Над прірвою, в якій нема нічого певного і безпечного А є лише закон сильнішого І химерна ласка переможця Що йому схочеться, те він і зробить із тобою Чула, як на полі ржали коні Ще трохи її посадять на одного з них І повезуть Бог візь куди І прощай тоді батьківська хату і ти, батько, і ти, Петре, і всі ви, що з вами зжилося серце, і все-все, що вона полюбила. Прощайте, навіки прощайте. І скоро-скоро почали попередорисені очі пересуватися образи з її дитячих літ. Образи покійної мами та батька, як він у походи збирався, і як із них вертав, і свята, і дівочі гуляння, і Петро. Пересувалися ті образи, ніби прощалися з нею. «Не дати їх, не дати!» – крикнула в душі Орися, і в відповідь на цей розпучливий крик зібрала вона всі свої сили, і обома руками так напрасно і так сильно здушила ворога свого за горло, що він захитався, спотикнувся і горілиць повалився на землю. І тоді сталося щось, чого вона вже й не сподівалася. Троє людей вискочило з корчів і кинулися на московських харцизів. А вони, замість сміливо стати бою дали ногам знати. Втікали, аж за ними курилося. Допали кони і кудись почвалали. Все це збулося так швидко, що Орися не мала часу подумати, що їй робити. «Де Векла?» – прийшло їй нагадку. «Де Векла?» – крикнула вона. У відповідь приступив до неї парубок із сулимового двора і заспокоїв Орисю, що веклу кинули були харцизяки. «Врів!» Але Німи її добув, розпутав і відніс на тригубів хутір. А ось і він, показав рукою на німого, що не йшов, а біг із хутора великий, дебелий, як ведмідь. Микав щось, хотів і Орисю брати на руки і нести, але Орися не згодилася. І нічого, мовляв, не сталося, вона сама піде. І йшла вона, оточена своїми спасителями, на батьківський хутір, немов та царівна, що її лицарі хоробрі від лютого змія відбили». Ідучи, дякувала парубкам за порятунок, анімому замість слів подяки обома своїми дрібними долонями стиснула руку. Аж підскочив із радости та почав щось мугикати і вигукувати так голосно та так страшно, що треба було його заспокоювати. Тю-тю, дурний, ще Москву в городі розбудеш, доволі вже, доволі. Це так до нього. А Орисі не забули сказати, що це німий слідкував за харцезяками від тієї хвилини, як вони війшли були в тригубі в двір. Це він дав знак про напад, і перед ним напасники тікали, почувши на собі його тяжку руку. Кому як кому, а в першій мірі німому, вона має дякувати, що не попала в ворожі лабети. Міг він усіх чотирьох обезвічити, за вони вивели Орисю за ворота, але що тоді? Неважко догадатися, як помстився Бувчик був Чекатунов. Тимто й відбили Орисю і Веклу аж на полі. Так краще. Нехай тепер Москва шукає вітру в полі. Невдалий напад на тригубовий хутір був останній великий учинок хороброї царської армії. Ще кілька днів простояли москалів в городку і як нагло і несподівано прийшли були, так тихо й непомітно забралися з нього. Городок – Відітхнув Випростовував кости І зализував рани Викидали гні нечистоту всяку Замітали, чистили, мили Та крові людської не змиєш Ні зі стін, ні з пам'яті людської Хоч би ти її На стінах білим вапном забілюй Виступай Хоч ти її каїнський учинок Як хочеш виправдуй Триває Понищені статки новими заступили Попалені хати повідбудовували але повбиваних людей не воскресили. Лежать вони під хрестами на кладовищі і нагадують про себе і про свою кривду, і виростуть нові покоління, і разом із ними ростиме почуття тієї кривди насили. Шелестіли перші жовті листки, відривалися від гіллячок і тихо клалися на довгий зимовий сон на пожовклу траву, мов на подушку. Вечори довшали, й довшали, і сумнішали, а ночі глухі, лиш іноді було дикі гуси понад городком пролетять і закурликають у хмарах, і знов тихо, осінь стернями блукала і плакала. Не може по ночах не плакати Орися. Вдень стримує сльози, щоб не бачили люди, а вночі. Як тихо стане в хаті, причуваються голоси батька, мами, Петра. Так ясно причуваються, що стримує віддих у собі й наслухує, невже ж би. Ні, це лише так їй здається. Хотіла би почути, і, здається, чує. Розгортає Мінею або Псалтир і читає, читає, читає. Як добре, що батько подбав, щоб вона навчилася читати. «Книжка – це не лише вірна, а й мудра подруга». Кілько розради й поради найшла тепер Орися в книжках. І що то вона робила б без них? Чим заповнила б ті довгі осінні вечори та ті безконечні години тривожного дожидання? Читає Орися. Аж ось у сінешній двері хтось стук-стук, зірвалася на рівні ноги невже ж безнову. Та тепер тут москалів нема, а свої на таке діло не підуть, Вибігає, питається, хто? Замогикало щось під верми, заверещало. Німий, відчинила. Німий показує на сад і тягне її за руку. А радий, сам такий, радий, аж сяє. Зачинила хату, замкнула на ключ, ключ за пазушку, іде. Німий її до саду провадить. А в саду в тіні, де липі гіллям обіймаються, він, Петро. Гадала, що з є зутіхи. Ніби мову їй відняло, Слово промовити не сила, Лише чує його смажні уста на своїх, Його рамена кріпкі, Вони стискають її до болю. Горисю, серце моє, Бачиш, перше листя паде? Я ж казав тобі. Гернувся, питає Орися, І несміливо доторкається до його плеча, Його рук, Несміло водить долонею по голові, Мов не вірить, що це він. А Петро, Ще не вернувся, ще тільки прибіг до тебе, бо дуже затужив за тобою. Не вже затужив, питаєш? І знов ті смажні уста і ті рамене кріпкі що стискають до болю, а тоді це орисечко, щойно перше листя паде, а як останнє облетить, я буду біля тебе. Не жартуєш? Що ж бо ти? Біля тебе буду, і вже нас ніхто не розлучить. А батько, спитала сумним голосом Орися. «Твій батько не противиться нашому щастю, Орисю, я вже балакав із ним, і я маю його згоду». «Ти з моїм батьком балакав? Що це ти кажеш, Петре? Бог зна, де мій батько». «А проте Бог знає, але знаю і я». Нахилився до її уха і шепотом, «Я зі своїми людьми твого батька відбив, і він тепер у безпечному місці». «Де? Де він, кажеш, бо хочеш? наставала Орися. Батько твій у Києві, в одному монастирі. Безпечні. Волос із голови йому не впаде. Ми тільки чекаємо ще, щоб усе перемололося в краю. А мелиться воно. Ще як. Москалі, бач, перетягнули струну. Самі це тепер визнають. Міністр Волинський каже, звідомлення про свій побут на Україні написав, що сам Бірон зжахнувся. Князя Барятинського відкликали від нас. Англієць Кейт на його місце прийшов. «Бояка він завзятий, але людина, кажуть, добра та чесна, не дозволить на такі безправства, які останніми роками діялися в нас». «А твій батько?» – спиталася Орися, і серце їй тривожно стиснулося, бо не знала, як пан Сулима поставиться до її подружжя з Петром. «Мій батько?» – усміхнувся Петро. «Можеш казати «наш», бо мій батько листом поблагословив мене з тобою». «Що ти кажеш, Петрусю?» І повисла йому на шиї. А по хвилині «А як справа твого батька?» – спитала. «Перемелиться мука буде. Ти вже, може, чула, що тепер у столиці щораз голосніше про царівну Єлисавету Петрівну балакають і про нового гетьмана заговорили? Бо щораз вище наш Олекса розум іде. Він за мойого батька стоїть. Може, за який тиждень два батько теж вернеться до хати?» Може, не ти ми кіньми, що поїхав, без того добра, що забрав був собою, але повернеться. Московська справедливість дорога річ Орисю. А ті орли? спитала. Кажуть, у Петербурзі сміялися з них, аж лягали. Сулима державних орлів на печі припікає, ось який це жорстокий малорозказали. Їм сміх, а ми такого горя зазнали почала нарікати Орися. Та не було коли, бо знову почула палючі уста на своїм обличчі, і знов рамена стиснули її аж до болю. Довго-довго, аж зашелестіли листки повіяв вітер, і все розвіялося, і зникло. Як сон золотої української осінньої ночі. Він не пропаде. Він вернеться до мене, потішала себе Орися, Вертаючись з ним із саду до хати. Кінець озвученої книги. Читала Галина Догозвяга. Київ 2001.